Kord kohtusid teel rebase onu ja kilpkonna onu. Tere kilpkonna onu, ei ole sind näed nii tõna mamu näinud. Tere, tere, ulgun sama ringi. <sus> Mis sinu ka juhtunud on? Sun on silmad punased. Ma sattusin eile inimese kätte ja see pistis mu tulle. Kuidas sa tulest välja said kilpkonna onu? Istusin ja kannatasin rebaseonu. Suits tikkus silma ja tuli kõrvetas selga. Ja Saba pole ootuks ära. Ei, Saba on ikka alles, ütles kilpkonnaonu ja püstis sabakoorest välja. Rebaseonu oli seda oodanudki. Haaras Sabast kenni ja kisas. Nüüd sa enam mu käesti pääse. Mäletad, kuidas sa mulle mägra ema juures muhu pähe lõid. Olite seal onuga kampas? Kilpkonna onu hakkas paluma. Aga rebase onu oli armuta. Nüüd ma su uputan, ähvardas ta. Ära uputa rebase onu, palub kilpkonna. parem tulle, sellega ma olen juba harjunud. Kuid rebasõnu ei võtta seda kuuldagi. Ta tirib kilpkonna vee äärde ja pistab vette. Kilpkonna onu kisab kui ratta peal. Viska juurikas käest ja võta mu sabast kinni, ma upun. Mis juurikas imestab rebasõnu? Ma hoian sind ju sabast. Kilpkonna onu karjub veel kõvemini. Võtta ruttu sabast, muidu ma upun. Võtta sabast. Segaselt laseb rebasonu sabast lahti ja kilpkonna onu kaob vee alla.